Trec anii, trec lunile în goană și în zbor săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu coana, că-mi au diamantat și plec. Eu nu știu limanul spre care pornesc cu bagajul acum. Ce înger mă pune în mișcare, ce demon mă îndeamnă la drum, da... Simt că mă pasă pereții. Eu sunt chiliaș trecător. În scurtă pe pas al vieții vreau multe schimbări de decor. Am stat la mansardă o lună, de acolo de sus, de la geam, și ziua și noaptea pe lună priveam ca la teatru, că Când luna îmi bătea fereastra fereastră, orașul părea că mă cheamă să-i văd în lumina albastră, fantastica al lui Palo Deasupra, într-o cameră mică, făceau împreună menaj, un moș, un actor și o pisică. Iar dincolo, jos, la etaj, o doamnă cu vizite multe. Și alături de ea un burlac, un domn serios, de la culte, cu cioc și cu ghetenelac. De, de acolo, pe o vreme să mi-am pus geamantanul în tramvai și abia am ajuns până acasă, pe berzei, la Conu hai, țin minte și acum uh, grădina... <gânt> Perestrele date cu var, în față sta coana Irina și în spate un fost arhivar. Vedei răsărind la oaltă un colț luminos de atac, cerdacă cu iederă înaltă și flori zâmbitoare în cerdac. Pe atunci înflorea Liliacu și noaptea cădea parfumată și avea arhivarul o fată. S-a în întregi, așteptând sub umbralul de flori neclintit,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 în inimă port o dulce mireasmă de floare, parfumul trecutului mort. Am stat la un unchi pe romană, țin minte, dar unde am stat? La domnul cu o persoană cu nasul puțin coroiat, la doamna Marie pe regală, o, oh, cum mă rugaia să nu plec, mi-a scris chiar o carte poștală, pe strada Unirii, la Jbec, în grand lângă birtul lui Sterea, pe vitin, pe Tei, la Confort, m-a dus pretutinde în puterea acelui aștainic resort, astfel e viața o goană. Și în zbor săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu goană. Că mi iau geamantanu și plec.